Розділ четвертий, у якому Рейневан і Завіша Чорний з Гарбова розводяться про те і про все на Бжеському тракті. Потім Рейневан лікує Завішу від газів, а Завіша віддячуємо корисними повчаннями в царині новітньої історії. Трохи стримуючи коня, щоб відстати, лицар Завіша Чорний з Гарбова припіднявся в сідлі і протяжно пернув. Потім глибоко зітхнув, сперся обіруч на луку і пернув ще раз. Це та капуста, – діловито пояснив він, наздогнавши Рейневана. У моєму віці не можна їсти стільки капусти. Клянувся кістьми святого Станіслава. Коли я був молодий, то міг з'їсти, ого, кофлик, все б більш ніж півгарнця капусти з'їдав за три отче наше, і нічого мені не було. Я міг їсти капусту в будь-якому вигляді, хоч би двічі на день, аби тільки кмину в ній не бракло. А тепер тільки трохи з'їм – «Зразу мені в животі ж кипить, а гази, сам бачиш, хлопче, ледь мене не розривають, старість, псямать мать, не радість!» Його кінь, могутній вороний жеребець, тяжко брикнув, нібірвався в атаку. Жеребець весь аж по ніздрі був покритий чорною попоною, прикрашеною на клубах Сулимою, гербом лицаря. Сулима. Польський рицарський герб. Як інші найдавніші польські герби, він належав не одному шляхетному роду. Рейневан дивувався, як же це він одразу не розпізнав цей славетний знак, що ще й такий нетиповий у польській геральдиці з почесною фігурою і за мобілями. Почесна фігура. Зображення у верхній частині поділено на впіл щита. Мобілі – геральдичні символи в нижній частині, що походять з давніх племінних знаків. Для польської геральдики поділ поля щита на частини був нетиповим. «То чого такий мовчкуватий?» Знанацька запитав Завіша. Ідемо, їдемо. А ти, якщо за весь цей час десяток слів зронив, то так і не більше. Та й то, коли тягти тебе без язика. Дивиш це на мене? Про Грюнвальд ідеться, а? Знищо, хлопче, я міг би тебе запевнити, що ніяк не можу бути тим, хто вбив твого батька. Мені було б зовсім неважко сказати, що я не міг би з твоїм батьком зіткнутися в бою, бо краківська хоругва але в центрі бойового порядку польсько-литовських військ, а хоругва Конрада Білого на лівому крилі хрестоносців, аж за Стембурком. Але я того не скажу. Бо це була би брехня. Тоді у день розсилання апостолів я вбив багатьох людей. Грунвальська битва 15 липня. У суцільному замішанні та диявольській колотнечі, які мало що було видно. Оце була битва, та й годі. Батько. Відкашляв Сирейниван. «Носив на щиті?» «Я не пам'ятаю гербів». Різко і досить грубо перебив Солимець. «У загальній вони не мають для мене жодного значення. Важливо, у який бік повернута голова коня. А якщо в бік протилежний тому, який повернута голова мого жеребця, то я рубаю, хоч би в того лицарі сама богородиця була на щиті. Зрештою, коли кров поналипає на пил... А пил на кров той так на щитах дідька лисио побачиш. Повторю Грюнвальд, то була битва. А в битві, як у битві, і на цьому покінчимо. Не дуйся на мене. То я й не дуйся. Завіша трохи притримав коня, піднявся в сідлі і пернув. З придорожніх верб зірвалися на полохані галки. Почет лицаря згарбував у складі сиволосого зброєносця і чотирьох озброєних пахолків, який їхав позаду, завбачливо тримався віддалік. І зброєносиці, і пахолки їхали на чудових конях, а одяг малий багатий і чистий. Як і годиться слугам того, хто був крушвідським і Спиським старостою і стягував, як подикували, орендну плату круглим рахунком із 30 сіл. Однак ні збройносець, ні пахолки не скидалися на шовкових панських пажів. Зовсім навпаки. Вони мали вигляд на міцних зарізяка, зброю якою вони були обвішані, аж ніяк не можна було би назвати парадною оздобою. «Значить, ти не дуєшся», – почав завіша. «То чого ж тоді ти такий мовчазний? «Бо, здається мені», – наважився сказати рейн «що це ви більше дуєтеся на мене. І знає чому». Завіша Чорний повернувся в сідлі і довго вдивлявся в нього. «От», – промовив він нарешті, озвалася, жалібним голосом покривджена Джана невинність, то знай же, синку, що нікуди це не годиться грати чужих жінок. І якщо хочеш знати мою думку, це підливчинок. І заслуговує на покарання. Щиро кажучи, ти в моїх очах ні трохи не кращий за того, хто зрізає в натовпі аманці або обкрадає курники. І той, і інший, думає собі, дрібний негідник, мізерний гунцвотник, а якому вдалося скористатися з оказії. Рейневан не прокоментував. Давно тому був у Польщі звичай, продовжував за чорний, коли упійманого любителя чужих дружин відводили на міст і до цього мосту з залізним цвяхом прибували його мошонку з яйцями, а поруч із перелюбником клали ніж, мовляв, якщо хочеш на волю, то можеш собі відрізати. Ринован не прокоментував і цього разу. Зараз уже так не прибувають, зітхнув лицар. Аж шкода. «Мою пані Барбару, легковажною не назвеш. Проте як подумають, що їх хвилину слабкості може використати там, у Кракові, який-небудь джинджик, якийсь хлопче подібний до тебе, кирсунчика? Та що тут говорити?» Тиша, яка настала на кілька хвилин, знову перервала з'їдена лицарем капуста. Так, Та полегшено простогнав за віша і подивився на небо. «Але знай, хлопче...» що я тебе не засуджу, оскільки лише тому каміння метати личить, хто сам без гріха. І таким отробом усе це підсумувавши, давай вже більше до цієї розмови не повертатися. «Любов то велика річ і багато в неї імен», – промовив Рейневан з легке ображеним тоном. Слухаючи пісень і романців, ніхто, не присікується ні до Трістана і Зольди, ні до Ланселота і Гіневри, ні до Трубадура, Гільйома та Кабистена і Мадам Маргарити з Русільйона. А нас за делею пов'язуєш ніяк не менш велика, палка й щира любов. І на тобі маєш, усі немов заповзялися. Якщо ця любов така велика, за дав, ніби зацікавився. Та чому ти не біля своєї коханої? Чому фуга до здостото, як застуканий злодюжка? Втікаєш у кущі Латина. Тристан, щоби бути поруч з Ізольдою. Знайшов спосіб, перевдягнувся, якщо мені пам'ять не зраджує, у лихміття запаршивілого жебрака. Анселот, щоб врятувати свою геневру, сам один виступив проти всіх лицарів круглого столу. Не так воно і просто. Риневан густо сполахнув, його лице аж побагряніло. Що ж їй з того, якщо мене схоплять і вб'ють? Про себе самого я вже і не згадую, але спосіб я знайду, не бійтеся. Хоч би передягнувшись, як трістан. «Любов завжди переможе, а Морвін сітомня!» «Любов усе переможе, латина!» Завіше знову звівся в сідлі і пернув. Важко було оцінити, чи це був коментар, чи тільки капуста. Єдине з цього диспуту користь, що ми побалакали, бо тоскно було їхати мовчки і спухнюпленим носом. Балакаємо далі, юний пане Сілесцю, на якусь відсторонену тему». «А чому?» – не важився за якийсь час Рейневан – «Ви цим шляхом їдете. Хіба не ближче з Кракова на Мураво через Ретибор і Упавсько?» «Може й ближче», – погодився Завіша. «Але я бач, Ретиборців терпіти не можу. Недавно померлий князь Ян, царство йому небесне. Був необиткий сучий син. Він підіслав обидць до Пшемка, сина цешинського князя Ношика, А я й Ношака знав, і Пшемик був мені другом. Так що Ретиборською гостинністю...» Я ніколи не користувався, а ні тепер не буду, бо синулько Янів Ніколаєк, каже, доблесно ступає слідами батька. Крім того, я зробив гак, бо було про що з Кантнером поговорити в Олесниці. Я вирішив повторити йому те, що сказав про нього Ягайло. До того ж, дорога через Нижний Шльонськ зазвичай багата на атракції, хоча бачу тепер, що така і слава трохи перебільшена. «А-а-а!» змитикував Рейневан. Ну, «Чому ви в повному обладунку їдете і на бойовому коні бійки шукаєте? Я вгадав!» «Вгадав!» – спокійно визнав за віше чорний. «Казали, у вас тут теж кишить раубрітерами!» Лицарі розбійники-грабіжники з німецької. «Не тут, тут безпечно, тому то так людно!» І справді, нарікати на брак товариства вони не могли. Самі, щоправда, вони не наздогнали нікого, їх ніхто не обганяв. Зате в протилежному напрямку із Бжега до Олесниці рух був жвавий. Вони розманулися вже з кількома купцями на тяжко завантажених возах, які залишали за собою глибокі колії під ескортом кільканадцяти озброєних людей з винятково бандитськими пиками. Проминули пішу колонну нав'ючених баклегами діхтярів, про наближення яких заздалегідь стало відомо з різкого запаху дьохтю. Розминулося з групкою кінних хрестоносців із зіркою. Пройшли повз молодого Іоніта з личком Херовима, що подорожував зі збройносцем. Минули погоничів, які гнали волів, а також п'ятьох підозрілих на вигляд пілігрімів, котрі хоча вони цілком гречно запитали дорогу на Ченстахову, в очах рейни підозрілими бути не перестали. Розминулося з голіардами, які їхали на драбинястому возі, Веселими і не зовсім тверезими голосами в інкрете Ромео» – пісню складену на слова Гуго Орландського. А тепер оце лицаря з жінкою невеликим почтом. Лицар був у розкішному баварському обладунку. А здиблений двохвостий лев на щиті засвідчував належність до великого роду унругів. Лицарце це було видно, умить розпізнав герб за віше, і відтак привітав його поклоном, таким гордовитим щоб було зрозуміло, що не гірші урунги засоленців. Одягнена у світло-фіолетову сукню супутниця лицаря їхала по-дамському на гарній карогнідій кобилці і не мала, о диву, жодного головного убору. Вітер вільно грався із золотим волоссям. Проїжджаючи повз них, жінка підняла голову, злегка усміхнулася і подарувала Рейневенові, який виречився на неї такий зелений і промовистий погляд, що юнак аж затремтів. Ой ой. сказав завіша, коли ті вже від'їхали. Не помреш ти, хлопче, своєю смертю. І пернув із силою бомбарди середнього калібру. Щоб довести, сказав Рейниван, що я на вас, за ваші кпини й шпильки, зовсім не ображаюся. Я вилікую вас від цих здуттів і газів. Цікаво, як це? Побачите, хай на лише трапиться пастух. Пестух трапився досить навіть швидко. Але, оздрівши, як до нього з тракту звертають вешники, кинувся в паніці тікати. У пірнову хащі зникне, в якийсь золотий сон. Залишилися тільки вівці, що бекали. «Треба було!» – розсудив, стоячи на стриманах завіша, віша. «Гитрість його брати і засідки. От тепер його вже по цих вертепах не наздаженемо. Остухає ніби вітром здуло. І судячи зі швидкості, він уже встиг, «Відгородитися від нас одрою!» «Ебо й нисою!» – додав Войцех, збройносець лицаря, доводячи свою дотепність і знання географії. Однак Рейниман зовсім не звернув уваги на глузування. Зліз із коня, упевненою ходою подався до вівчарського куреня, звідки невдовзі появився з великим пучком сухого зілля. «Не пастуха мені було треба», – пояснив він спокійно. «Е, оцього!» «Іще треба трошечки окропу. Горщик знайдеться?» «Ну все знайдеться», – сухо сказав Войцех. «Якщо кип'ятити, – Завіша поглянув на небо, – тоді привал, а тож ж довгий, бо ніч уже близько». Завіша чорний зручніше сівся на закритому кожухом сідлі. Зазирнув у тільки, що спустошений кухоль понюхав. «Направду», – порівить він смаку воно немов нагріти сонцем вода з рову, аж смердить котом. Але помічне, клянуся муками господнями помічне. Уже після першого кухля, коли мене просрало, я відчув себе краще, а тепер-то вже як рукой зняло. Я тебе визнав, Реймере. Брехня, видно, бо ці університети можуть навчити тільки пияцтва, розпусти та лихослів'я. Брехня, воїстину. Дрібке знання про трави і нічого більше. Скромно відповів Рейнеман. «А от що вам насправді допомогло, пане Завішо, то це те, що ви зняли лати та відпочили в зручнішому, ніж у сідлі положені». «Ти надто скромний», – перебив його лицар. «Я свої можливості знаю. Знаю, скільки часу можу витримати в сідлі і обладунку. Маєш знати, що я часто подорожую вночі з ліхтарем без привалу. По-перше, це скорочує час на подорож. По-друге – і якщо не вдень, то може хоч потимки хто-небудь зачепить, і тим хоч трохи мене розважить. Алерс ти кажеш, що тут місця спокійні, то навіщо коней мучити? Посидьмо при вогні до світанку, побалакаємо. Зрештою, це теж розвага. Може, не така добра, як випустити фляки з пари на обрітерів, та все ж таки. Вогонь весело спалахнув, освітивши ніч. Зашкварчав і запахтів жир, що скрапував із ковбас і шматків грудинки, які зброєносець войцех з пахолками присмажували на протиках. Войцех і пахолки дотримувалися мовчання і відповідної дистанції, але в поглядах, які вони нижком кидали на Рейневана, була помітна вдячність. Видно, вони зовсім не поділяли любові свого пана до всеночних поїздок з ліхтарем. Небо над лісом і скрилося зорями, ніч була холодна. «Так!» – завіше обома руками помасував живіт. «Допомогло! Допомогло краще і швидше, ніж молитви до святого Еразма, патрона нутрощів, що їх зазвичай рекомендують. Що ж це була за герба така магічна? Що за чудодійна мандрагора, І чому ти її шукав саме у пастуха?» Після святого Яна пояснив Рейн, він радий, що може показати свої знання. Пастухи збирають різноманітні, тільки їм відомі зела. В'язку з них спочатку носять прив'язаної до гиркавиці, як по називають, вівчарський ціпок. Потім зела сушать у курені і роблять з них відвар, яким... «Яким напувають худобу!» – спокійно докінчив Солимець. «Значить, ти поставився до мене, як до роздутої корови. Ну, але раз допомогло...» «Не сердиться, пане, завішо. Мудрість народна безмежна». Не, не нехтував ніхто з великих медиків і алхіміків ні Пліні, ні Гален, ні Валефрид Страбон, ні вчені араби, ні Герберт Орільський, ні Альберт Великий. Медицина чимало взяла від народу, а особливо від пастухів. Вони бо володіють великим і безмірним знанням про трави та їхню лікувальну силу і про інші сили. Справді так. Справді, підтвердив Рейневан, підсуваючись ближче до багаття, щоб краще бачити. Ви не повірите, пане Завішов, скільки сили криється в цій в'язці, у цьому сухому віхті з пастушої буди, за які ніхто не дав би ламаного шеліга. Гляньте, Ромашка латається, ніби нічого особливого, а якщо приготувати на стій, то вони здатні робити чудеса, також і ті, які я вам дав, котяча лапка, борщівник, дягель. А ось ці почиськи називаються споржичок і сидмікраска. Малекий медик знає, наскільки вони ефективні. А вивором з тих, що звуться Якубки, як пастухи для захисту від вовків скроплюють овець у травні, на День святих Пилипа та Якова. Хочете вірте, хочете ні, але покроплених овець вовк не зачепить. А це ягоди святого Венделіна, а це травичка святого Лінгарта. Обидві святі, як ви, мабуть, знаєте, поряд із Мартіном є покровителями пастухів. Якщо давати ці трави худобі, треба закликати саме цих святих. Те, що ти бурмотав над казанком, було не про святих. — Не було, — зізнався, відкашлявшись Рейнман. — Я ж вам казав, народна мудрість. — Така мудрість надто вже пахне вогнищем, — серйозно сказав Солимець. — На твоєму місці я би дивився, кого лікую, з ким розмови веду, і в чиїй присутності посилаюся на Герберта Зорільяка. Я би остерігався, Рейнмере. А я й остерігаюся. — А я? Озвався зброєносець Войцех. – Думаю, що якщо чари існують, то краще їх знати, ніж не знати. Я думаю… – він замов, помітивши грізний погляд за віше. А я думаю, – різко сказав лицар з Гербова, – що все зло цього світу віддумання, особливо, коли думають люди, які зовсім не вміють цього робити. Войцех ще нижче нахилився над зброю, яку чистив і змазував салом. Рейневан, перш ніж відізватися, перечекав кілька хвилин. «Пане, завішо?» «А?» «У корчмі в суперечці з тим домініканцем, ви не приховували, ну, що ніби ви за чеських гуситів, принаймні більше за, ніж проти». «А тобі що, мої роздуми і розміркування одразу нагадали єретичні думки, яресь?» «І це також», – зізнався, помовчавши Рейневан. «Але ще більше мене цікавить, що тебе цікавить». «Як воно було? Як воно було під німецьким бродом у 22-му році? Коли ви в чеський полон потрапили, вже легенди ходять?» І «Які ж?» «А такі, що вас гусити схопили, бо втікати вам видалося недостойним лицаря, а битися ви не могли, тому що були послом». «Так кажуть». І ще що король Сиїзмун покинув вас у скрутному становищі, а сам ганебно втік». Завіша якийсь час мовчав». «А ти», – озвався він нарешті, – «хотів би знати правдиву версію, так?» «Якщо, – невпевнено відповів Рейневан, – вам це не заважатиме?» «А що би мені мало заважати? За теревеніми час летить швидше. то чому ж не потеревенити?» У супереч сказаному лицар з Гербова знову довго мовчав, крутячи в руках порожній кухоль. Рейневан не був упевнений, чи завішав, не чекає на його нові запитання. Виставити їх не поспішав. І, як виявилося, не помилявся. «Починати треба, здається мені, від самого початку», – заговорив Завіша. «А початок такий, що король Володислав послав мене до римського короля з досить делікатною місією. Ішлося про маріаж з королевою Ефемією, братовою у удовою Чеського Вацлава. Як нині відомо, нічого з того не вийшло». Ягайло волів Соньку Гольшанську, але на той час того відомо не було. Король Владислав доручив мені обговорити з люксембуржцем, що треба, а головне посах. Я й поїхав, але не в Пожень і не в Буду, а на Мураву, звідки Сегізмун, власне, вирушав на своїх непокірних підданих із черговим христовим походом і з твердим наміром здобути Прагу і остаточно викорінити в Чехії гусиську яресь. Коли я туди доїхав, а доїхав я на Святого Мартіна, хрестовий похід цей змун, Мунде розвивався, цілком непогано. Хоч армія в Люксембуржця була трохи ослаблена. Вже встигла розійтися по домівках більшість очолюваного Ландвітом Румпольдом війська з Лужиці, задовольнившись спустошенням земель навколо Хрудима. Повернувся додому шльонський контингент, на якому, до речі, був і наш недавній господар, і співрозмовник, князь Конрад Кантнер. Так що в поході на Прагу короля по-справжньому підтримували тільки ракузьке лицарство Альбрехта та муравське військо єпископа Золомуца. Ну, але самої тільки угорської кіноти Сигізмунд мав більш ніж 10 тисяч. на хвилину замовка, вдивляючись у тріскуче багаття. Хоч не хоч довелося мені щоб із люксембуржцем Ягелів Мар'яш обговорювати у тому їхньому христовому поході взяти участь. І різним речам я став свідком. Дуже різним. Хоча б такі, як захоплення полічки та влаштування після цього різні. Пехолки збройносяць сиділи нерухомо. Хто знає, може і спали. Завіше говорив тихим і досить монотонним голосом. Заколисуючи. А на то для того, хто вже, мабуть, не раз чув цю розповідь, або й взагалі брав участь у тих подіях. Після полічки Сегізмунд рушив на Кутну гору. Жишка перегородив йому шлях, відбив кілька атак угорської кінноти. Але коли рознеслася чутка про захоплення міста через зраду, відступив. Королівські війська ввійшли в Кутну гору, сп'яніли від тріумфу. побили самого Жишку, сам Жишка від них утік. І тоді люксембуржець зробив непростиму помилку, хоча його відмовляли, від цього і я, і Філіпс Коларі. «Себто Піп Поспан цей знаменитий флорентійський кондут'єр!» «Не перебувай, хлопче! Усупереч моїм піповим порадам, король Суізмун переконаний, що чехи панічно втікали і не зупиняться до самої Праги, дозволив угорцям роз'їхатися по всій окрузі, щоб, як він це назвав, пошукати зимовищ. Бо мороз був лютий. Мадяри розпорошилися і проводили святці, грабуючи, гwałтуючи жінок, спалюючи села і вбиваючи тих, кого вони вважали єретиками, або такими, що співчувають єресі, інакше кажучи кожного, хто потрапляв під руку. Уночі в небо здіймалися заграви, у дими, а королю кутній горібен кетував і вершив суди. І тут, на трьох царів уранці, Розійшлася чутка, іде Жишка. Жишка не втік, а тільки відступив, перегрупував військо, підсилив його, а тепер йде на Кутну Гору з усією силою табора і праги. І вже в кіньку, вже в небовидах, і що? Що зробили доблесні хрестоносці, довідавшись про це? Побачивши, що вже немає часу на те, щоби зібрати докупи армію, яка порозповзалася по околицях, вони просто втекли, покинувши чимало зброї і майна, підпаливши за собою місто. Піппоспано на якийсь час стримав паніку і виставив бойові порядки на півдорозі між Кутною горою і Німецьким бродом. Мороз попустив, стояла мряка, було й мокро, і тоді ми ще здалеку почули і побачили. Хлопці нічого подібного!» Я ще ніколи не чув і не бачив, а чув я і бачив чимало. Вони йшли на нас, таборити і пражани, йшли несучи сучі штандарти і дароносці, прекрасними рівними, дисциплінованими лавами, з пісною, що греміли, як грім. На нас насувалися оті їхні славнозвісні вози, з яких на нас щирилися гармати, гуфниці і бомбарди, і тоді зарозумілі німецькі гельди, чвенкуваті ракузькі панцерники Альбрехта, мадяри, моравська і лужицька шляхта, найменці усі як один кинулися втікати. Так, хлопче, тобі й не причулося. Ще не встигли гусити, наблизитися на відстань пострілу, а вся Сигізмундова армія вже втікала у всеохопному переляку, у дикій паніці не дивлячись під ноги аж до німецького броду. Лицарі з мечами втікали, збиваючи один одного з ніг і затоптуючи на волаючи і до тих праських шевців і канатників від селян у личаках, яких вони ще зовсім недавно брали на кпини. Втікали в паніці та зі страхом кидаючи зброю, яку під час цілого того христового походу піднімали здебільшого на беззбройних. Утікали хлопчі просто на моїх очах. І я здивовано на це дивився, як боягуз, як дрібні злодюжки, що їх садівник упіймав на крадіжці слив. Так ніби злякалися правди, девізу «Верітос Вінчіт». Істинна переможе латина, вигоптованого на гусицьких стандартах. Більшості угорців і залізних воїнів вдалося втекти на лівий берег замерзлої сезави але потім лід підломився. Раджу тобі, хлопче, від усього серця, якщо коли-небудь тобі доведеться воювати взимку, ніколи в обладунку не втікай по льоду. Ніколи. І Іван заприсягнувся, собі ще ніколи. Солимець перевів подих, відкашлявся. Як я й казав, лицарство, хоч і втратило честь, одначе врятувало шкуру, переважно. Але піше військо, сотні списників, Стрільців, читників, найманих войків із рекус і морави, а збройні городяни Золомуца, це гусити наздогнали і перебили. Били страшно, били впродовж двох миль від села Габри до самого німецького броду, і сніг на цій дорозі зробився червоним. А ви як вас? Я не втікав з королівським лицарством, не втік і тоді, коли втікали піп по спана. Та Ян фон фонхардих, а вони треба віддати їм належне, утекли одними з останніх і не без бою. Я теж усупереч тому, що балакають бився і бився сильно. Посол не посол, а треба було битися. Я бився не один. Стояли біля мене декілька поляків і дещо більше муравських панів, таких, які не люблять утікати, особливо по крижаній воді. От ми й билися, і скажу тобі лише, що не одна там честь камати через мене плаче, але нек Геркулес Мається на увазі «Нек-Херкулес-Контра-Плурис» – латина. І Геркулес не дасть собі ради з багатьма. Паховки, як виявилося, не спали, тому що один з них якраз у цю мить підскочив, ніби його вкусила змія. Другий приглушено крикнув, третій голосно брязнув металом, витягаючи корт. Збройносець в оцях схопився за арбалет та всіх заспокоюв різкий голос і владний жест за віші із темряви щось вийшло. Спочатку вони подумали, що це згусток, клубок темряви, темніше навіть ніж сама пітьма, який відбуркувався з непроглядної чорноти, вирізняючись антрацитовою глибиною в освітлюваному розблисками вогню мерехливому морі тіні ночі. Коли полум'я спалехувало сильніше, жвавіше та яскравіше, цей шматок темряви нітрохи не втрачаючи своєї чорноти усе таки набував форми і ставав постаттю. Постаттю невеличкою, міцною, з черевцем, постаттю чи то птаха, що на стовбурчі впір'я, чи то звіра з шерстю. Втягнено в плечі голову створіння прикрашала пара великих гострих вуг, як у кота, які вертикально й нерухомо. Водь цих, поволі не зводячи з істоти очей, відклав арбалет. Хтось із пахолків звернувся за заступництвом до святої Кіни, Проте і його вгамував жест завіщий. Жест нерізкий, одначе сповнений влади і авторитету. «Вітаю тебе, прибульцю!» Промовив зі спокою, який викликав довіру лицар із Гарбова. «Сідай без страху до нашого вогнища!» Створіння вирухнуло головою. Риниван помітив короткий спалах величезних очей, на яких червоно відобразився вогонь. «Сідай без страху!» повторив Завіша голосом, доброзичливим і твердим водночас. «Тобі не треба нас боятися!» «Я не боюся!» хрипко звалося створіння. Усі аж остовпіли, впіли, створіння аж простягнуло лапу. Рейниван був би відскочив, як міг, проте він боявся навіть поворухнутися. І раптом з подовом усвідомив, Чулапа вказує на герб на щиті завішай. Потім на його ще більший подив створіння вказало на казанок з відваром трав. «Солима і травник!» – прохрипіло створіння. «Справедливість чи здання? Чому же мені боятися? Я не боюся. Мене звати Ганс Манігель. Вітаємо тебе, Ганс і Манігель, ти не голодний? чи, може, хочеш пити?» «Ні, тільки посидіти, послухати, бо почув, як розмовляють, і прийшов послухати. Ти наш гість!» Створіння наблизилося до багаття. Згорнулося клубочком. завмерло. «Так...» – знову дуже спокійно промовив Завіша. «На чому це я зупинився?» «На тому...» – Рейневан проковтнув слину, повернувши собі здатність говорити. «На тому, що не Херкулес. А то ж...» Прохрипів Ганс Меніль. Ага, спокійно сказав солимець. Так воно й було. Не як Геркулес, вони нас перемогли. Їх була купа, гуситів, і все то. Нам і так неабияк пощастило, що на нас навалилася калійська кіннота. Адже таборицькі ціпники не знають таких слів, як пардон або викуп. Але мене в кінці кінці вибили з сідла, то с із тих, хто залишився біля мене, мертвий Чіраровський. «Оз цих крикнутих хто я такий, що я був під Грюнвельдом з Жишкою і Яном Соколом з Ламберка!» Рейневон тихо зітхнув, почувши знамениті імена. Завіша довго мовчав. «Те, що було потім, ви маєте знати, бо те, що було потім, не може дуже відрізнятися ще від легенди.» Рейневон і Гансмайн Ігель мовчки кивнули головами. Минуло чимало часу, перш ніж лицар заговорив знову. Тепер так щось мені здається, що я собі під старість заробив на анафему чи що. Тому що коли мене з полону викупили, і я повернувся до Кракова, то я про все, що тоді, один з трьох царів, бачив під німецьким бродом, а також все те, на що дивився наступного дня, після здобуття міста, розповів королю Владиславові. Просто розповів. Не дораджував, не ліз із власною думкою, не судив і не засуджував. Просто розповідав, а він старий хитрий литвин слухав. І до нього доходило. І ніколи, хлопче, будь певний, нехай навіть сам папа сльози литиме щодо загрози для святої віри, а люксембуржець буде лютувати і погрожувати. Старий хитрий литвин не пошле на чехів польського і литовського лицарства. І зовсім не через злість на люксембуржця за вроцлавське рішення, і аж ж ніяк не в Бжоні стосовно розділу Польщі, а завдяки моїй розповіді. Абсолютно несправедливе рішення стосовно Польщі оголосив у 1420 році в Роцлаві король римський, чеський, німецький, цигізмунт Люксембурзький, обраний посередником у суперечці між Польщею та Орденом хрестоносців. І зроблено з неї єдиного правильного висновку, що польське і литовське лицарство потрібні проти хрестоносців, і нерозумно, зовсім безглуздо було б топити його в Сазаві, вултаві чи Лабі. Я Гайло, вислухавши мою розповідь, ні за що не приєднався до походів проти гуситів, завдяки, як уже було сказано мені. Тому я їду на Дунай, на Турків, перш ніж мене відлучать від церкви. «Жартуєте?» промимбрив Рейневан. «То де б вас? Яке відлучення? Такого лицаря, як ви, жартувати зволите?» «А вже ж!» кивнув головою Завіша. «А вже ж зволю! Але страх є!» Якийсь час вони мовчали. Гансмен Ігель тихо сопів, коні в тембряві неспокійно пофиркували. «Невже?» – ризикнув Рейневан. «Це кінець лицарям і лицарству!» Піхота щільна і дисциплінована пліч о -пліч не тільки вистоять проти кінних панцерників, а й навіть зуміє їх розбити. Шотландці під Баннокбурном, фламандці під Куртре, швейцарці під Семпахом і Мургартем, англійці під Анзінкуром, чехи над Вітковід і під Вишегродом, під Судомешцем і Німецьким Бродом. Може це кінець епохи? Може закінчується час лицарства? «Війна без лицарів і лицарства» Відповів, помовчавши за віша чорний, мусить урешті-решт перетворитися на звичайне вбивство, і як наслідок цього на винищення цілих народів. Ні в чому такому я не хотів би брати участь, але ж так швидко це не настане, тож не думаю, що я до цього доживу. Між нами кажучи, і не хотів би дожити. Надовго запанувала тиша. Багаття догоряло, полі нажевріли рубінами, час від часу бухаючи синюватим полум'ям чи гейзер міскор. Котрись із пахолків захропів, завіша тер чоло долоною. Гансмен Ігель, чорний, як з густок пітьми, вирушив вухами. Коли в його очах уже вкотре відобразилося полум'я, Риневон збагнув, що істота дивиться на нього. «Любов!» Раптом звевся Гансмен Ігель. «Ми багато імен, а тобі, юний травнику, саме вона визначатиме долю. Любов!» Життя врятує, коли ти навіть і знати не будеш, що це саме вона. тому що багато імен у богині, ще більше облич. Гринван вражено мовчав. Тим же, хто відреагував, був завіша. Так, так, сказав він. Пророцтво, як і будь-яке, мало зрозуміле, як і будь-яке, годиться до всього і водночас ні до чого не придатне. Лише без образи, пане Гансе, а для мене? Чи є небудь для мене? Генсмен Ігель ворохнув головою і вухами. «На великій ріці!» – сказав він нарешті своїм невиразним хрипкуватим голосом. «Стоїть на горі град! На горі, а вода його омиває! А зветься Голубиний град!» Йдеться про місто Голубець над Дунаєм. Нині це територія Сербії, недалеко від Белграда. Завіша Чорний у 1428 році – Справді був взятий в полон турками і вбитий під цим голубиним градом. «Погане місце, не їдь туди, Сулима! Погане місце для тебе, той голубиний град, не їдь туди, звернись з дороги!» Завіша довго мовчав, Було видно, що поринув у роздуми. Він мовчав так довго, що Ринован вирішив, що Завіша перемовчить дивні слова дивної нічної істоти. Однак помилився. Я меча залізного чоловік. Меч залізного чоловік є доволі впізнаваною цитатою з незакінченої драматичної поеми Юліуша Словацького «Завіша чорний». Я знаю, що мене чекає. Знаю свою долю. Знаю її вже майже сорок років. І з чистого дня, як я узяв у руки меча. Але я не буду озиратися, Не обертатимуся на залишення законом «Гунсфельди, псячі могили і королівські підступи на підлість, на ницість та на безбожність духу! Я не зверну з обраного шляху, милостивий Ганс Майн Ігелю!» Ганс Майн Ігель не промовив ні слова, але його величезні очі спалахнули ще яскравіше. «Тим не менше!» Завіша чорний потер чоло. «Я волів би, щоб, як Ірин, навіть і навіть ти не пророкував мені любові на смерті!» «Я також!» сказав гансмен Ігель. волів би. Бувайте. Створіння рептом збільшилося, дуже настовбурчило шерсть і зникло. Розчинилося в мороці, у тому самому мороці, з якого виронило. Коні форкали і тупцювали в темряві. Пахолки хропіли. Небо світлішало, над верхівками дерев блідли зорі. «Надзвичайно», сказав Рейневан. «Це було надзвичайно». Сулимець, вихоплений з дрімоти, підняв голову. «Що? Що надзвичайно. «Цей Ганс Майн Ігель, знаєте, пане Завіше, що? Ну, я мушу визнати, ви в мене викликали захват». «Чим?» «Коли він винернув із пітьми, ви навіть не здригнулися. бато вас навіть голос не затримтів. А як ви потім з ним розмовляли, це було просто дивовижно. А то була нічна істота, недолідок, чужина. Завіша чорний з Гербова довго дивився на нього. «Я знаю безліч людей!» – відповів він нарешті дуже серйозним голосом. «Безліч людей набагато для мене чужіших!» Світанок був і млавий, вологий, краплини роси цілими гірляндами висіли на павутинках. Ліс був тихий, проте грізний, як сплячий хижак. Коні з позирали на випари, що стелилися над землею, Форкали, трясли головами. За лісом на роздоріжжі стояв кам'яний хрест. Одна з численних на шльонську пам'яток злочину. І дуже запізніло каяття. «Тут ми розстанемося, сказав Рейнеман. Солимець подивився на нього, але від коментарів утримався. «Тут ми розстанемося, повторив хлопець. «Як і вам, мені також не до смаку озиратися на гунцвальди». Як і вам мені огидна думка про підлі стіниці з духу, я повертаюся до Аделі, бо немає значення, що, казав той Ганс, моє місце біля неї, і я не втікатиму, як боєгус, як дрібний злодюжка, і я буду боротися з тим, з чим мені випаде боротися. Як боролися ви під німецьким родом? Прощавайте, шляхетний пане Завішо. Рощувай, ринмери збиляви. Режи себе. І ви себе бережіть. Хто знає, може, коли-небудь іще побачимося. Завіша Чорний із Гарбова довго дивився на нього. Нарешті сказав, «Не думаю».